Semoga kita malam ini hidup dalam mukminan hidup dalam kebenaran. Semoga kita hidup dalam kesilapan hidup dalam kebenaran Tuhan maha besar Tuhan maha kuasa Tuhan maha besar Tuhan maha besar Tuhan maha besar Tuhan maha <coughs> Where are <you? laughs> we? <Where>? Selamat <laughs> Terdapat dua macam lazim kilmi musafal. Mac maknanya memanjangkan lazim berbentuk wajib justi kilmi berbentuk kalimat musafal yang Apa ni ditasjikan berat, patol yang diperhatikan dengan ditasjikan. Mas ajaran kili musafar ialah bertemu huruf mat dengan huruf betasti di dalam satu perkataan dibaca panjang dalam harian wajib. Ayo buat dulu ya. Punya wajib dibaca panjang dan harga. Ya, But we had a lot, we know Hukumat Nazim Filmi Musyakal Wajib dibaca Panjang Sepanjang 6 harita Ini adalah yeah, kalimat-kalimat yang tertentu Selanjutnya dalam koras Contoh yang pertama Hairil bi alaihim walab Balim Balim tu Kena baca panjang sebab apa? Sebabnya eh, huruf mat alih itu bertemu dengan huruf yang sebut Sebab alih itu sebut Asal gol ini itu Gol dalam judul Sebab itu dalam judul diberi tanggung kristin kalau Ahmad jahil dengan mempaksa dengan Mbak Wajib mempaksa itu kan kalau jatuh kalau Ahmad jatuh, jatuh setelah itu berulang berulang berulang berulang ha. berulang ha. berulang okay. okay. kalau Ahmad Wajib pun pasir tentunya jahat berulang dengan hormat kepada Amrita ataupun kalau ini yang mudah kalimat kalau yang mudah persis bid'ian, jadi yang rumah, biza. Bid'ian kalimah kalimat kalimah ini hmm. mat, jais mudah persis, mudah persis. Kalau mat aisy, rumah jatuh, rumah yang sebenarnya jatuh bulu yang musuh. don't be Yang paling lang dengan lang Lepas tu dikasihkan Lang dengan lang Maka dikeramkan lang pertama tadi dalam lang ke yang kedua Maka ini terbentuk saja Bahawa tak perlu tak perlu tulis tak Maksud, dalam dua kali Masukkan lang yang tukul tadi dalam lang yang masa depannya Dia dengan kanda pasti. Kalau dari sini kita nampak Di sini tak nampak lang yang mana-mana Yang tukul yang dia turut serabit Maka kita saja, nampak macam Salah tafsir itu semacam ini, La, lam. Dijadualkan, dimasukkan dalam negaranya digantikan dengan tafsir, balutlah. Jadi jenis-jenis yang yang berinhalah asalnya semacam ini. Maknanya, sukun jatuh setiap rumah, mat dari kiri. Jika satu kali mat dari kiri dan disebut ada tafsir, nanti dia panggil mat dari kiri mustafal, mustafal yang dibarakkan semuanya buat tafsir. Tapi ni ini hanya perlu tahu, buat dia banyak Kita nak jadi kumpulan juga, nak tahu apa 4 segera Sebab dia, tutun, datun tutun rumah Kasi tak nampak Kenapa dia ke sini, kita kurai kembali semula Asal dia, ni yang pernah tak jadi Dibaitan ditetik, lamp tadi dimasukkan Dibaitan ditetik, asal dia, berkalli, tersebut, sekali, lama, dia masukkan, tersebut, ni nampak dulu Dan yang lain-lain lah, selalu yang lain Mudahamatan Ini menegur Ini tasyid Maksudnya Dia berdua dengan Terima kasih pun Terima kasih pun Terangkat Gula Janun Jadi dia dah siap Dengan tanda Dia menggunakan tanda Dia dah siap dengan tanda ni, eh, dia Dari mana Kita tahu lah Baca dengan Wajib Nam Harkat Wajib Nam Harkat ربنا لا تفقنا في اي اله يربكنا في تدبيرنا مردهم مما رزقني تحت انسكم من هاجر نون والله يرضى inna rabbaka alladhi khalaqahum min turabatin thumma ja'alahum nuthuratan thumma ja'alahum basharan. wasawwa-ha wasawwa-ha Saya nak pergi siangkan Saya nak cepat Lama dia telah makulis Dekat Nama wajib wajib Baca nama dekat Dari pilihan Dari lah, dua, dua, dua Dari macam Mak Cair semua wajib tu kan Ini wajib Semua sepakat Wajib-wajib nama dekat Itu Mat Hazi Kili ni Tiba-tiba dia merombak mat-harq. Sebab tadi dia kena habiskan empat-empat tu. Dia ada lazim kilmi musahfal, lazim kilmi mukhaffaq. Lepas tu lazim harfi musahfal, lazim harfi mukhaffaq. Tiba-tiba dia meneret mat-harq. Kenapa? tu lah. Tidak, tak, tak, tak, tak, tak. Ha? Jadi dia dia seperti itu dia susun ini pak. Sahaja. Dan sendiri buat kita kita sekarang kebahagiaan siang ngaji dulu ini. Dia bacaan iman harfi ini pada negeri ini sifat qal ini mukhaffaf ini bermaksud bahawa harfi haqqat harfi khaffat tajam dulu Tiba-tiba dia serik, Tak salah lah, jadi tak ganti halimia Tak nampak, tak halimia Mas Fafi tak Mas Fafi ni Mas Jair menfasir Daripada semua ni, macam tu Mas Fafi Mas Fafi ni, Mas Fafi Mas Fafi ni ada dulu, Mas Fafi Mas Fafi boleh dulu, Mas Fafi Mas Fafi boleh dulu, Mas Fafi tak dia dah, yang lain lagi mac, mac baca, mac bimba, mac silap, silap, mac mac lain lagi mac ada support mac yang lain lagi, mac ni caya mac yang kimi sapa mac ni nak juntuh juntuh dolar, dolar miliar, mac ni tak juntuh lagi dengan mutahamata dan kalau mukhaffaf tentu dia tak banyak mat lazim kilwi mukhaffaf satu je tentu uh, mat mat ini juga dinamakan dengan mat separti oh, maknanya nama lain nama Lajim Silmi muhafah Nah, tapi ialah Pertemunya dua Hamzah Yang pertama Hamzah Syedifahat Yang kedua Hamzah wassal Dalam alim muhafah Dalam alim muhafahat Boleh juga kita berhasil Tasqid untuk Aminan Muhajiz Nain Kul Al-Takarai Maksud saya Kul al Baik tak. Mat Dazim Khilmi Mufafah satu je Mat Dazim Khilmi Mufafah Ia bertemu huruf Mat dengan huruf bersukun Di dalam dua perkataan Panjanglah hajat Boleh jika disuruh to ya ilm <rasanya> Yang juga dinamakan Mat Jadi dua huruf, jadi huruf Mat bertemu dengan sukun Allah Allah Jadi semua ni tak Bebeza kan dekat sambungan Makparti tu lagi, mesti kirim mukafat lagi. Mesti kirim kirim mukafat tu pun dia dengan uh, kirim uh, baling musabakar. Yang mukafat tu ada pasti, Yang Mukafat tidak ada pasti. al Di Kelantan di panjang tadi tu, Amza tu, Aziz tu. Dan ada lagi satu Lagi-adih dan satu tu Berhormat Lepas tu kan Sukun Jadi Sukun jatuh dan Berhormat Dan tidak perlu Ditaskirkan Maka dia jadi lazim Kirmi Mu'faffah Juga Panjang 6 harkat Satu contoh tu je Dalam dua Dalam surah yang sama Surah Yunus Ayat 10 Dengan ayat 91 Itu je satu contoh Dalam Quran tak ada lain lah Al Anak Ini seorang untuk lewat Berikan contoh-contoh Masjid ini Saya pilih apa? A B C Jawapan Al Itu dia boleh Betul? dia ni kena buat kajian boleh sichah dari diri dia yang boleh tadi kan ya ali dan dia ni ni memang dia dibuang ni tinggal dia tadi tidak lagi. Tapi yang pada tiga nya, syukur dia tu setor mati. Isipati bukan tulang, panggul dia dasinya. Itu sebabnya. Tapi yang penting, Kena penting nama rasakan jadi. Kita lah. kuburan tu lebih bersih Untuk jadi bukan lagi pengarangan untuk besar besar yang apa ni aduh dia berumur berumur dijewarkan di dalam masjid ini apabila dia dia 20 Zulai. Itu tetap hukum dia syukur betul setelah rahmat. Ada jadi hamdah iaitu setelah rahmat tetapi dia dalam dua terimaan perasingan. Man wajib pertama hamdah iaitu syukur rahmat di dalam satu balangan. Kala mazim syukur betul setelah rahmat. Jarana nun nun rafikati Bunyi buruk buruk halap jatuh cepat nun nun nun nun macam ni kita laki kalau buruk cepat jatuh cepat ini boleh tengok. Kalau cepat jatuh ini kau macam ikhlas, eh cepat sekali. Nih macam kita mula nak buruk ni jadi jinian. Nih nah. macamnya buruk macam temuan seger tu bagi macam ni. Okay, itu ini. Kemudian macam hati lah. Contohnya hari ini buruk. Jumaat buruk, buruk, mukat tonga, buruk-buruk yang terputus-putus. Di dalam al-quran biasalah permulaan surah Al-Imran. Abang, abang Adiklah... ni. Terus Al-Imran. Alif Lam. Terus. Alif Lam Kha Ya Inshaa. Korp, oh. Noor Jangan lupa untuk menyebabkan mm. Ain Ain Jangan lupa untuk menyebabkan mm Ain -hmm. di Korp Jangan lupa untuk menyebabkan Boro-boro Mokad Tuhan Boro-boro Mokad Tuhan Karupul Mokad Pertama, tu. Kau tu, kau tu tu muka tuan. Kau tu yang pergi tujuh tujuh. Kalau dia tengah seni bina, iltahal, Ikhfaq Ikhfaq tu yang menengungkan Ikhfaq tu disamarkan Gunah menengung Kau tak menengungkan Mad Azim Harfi Musaqal Mad Azim Harfi Musaqal ataupun Musyabak nama lain Ialah mad daripada huruf-huruf Pemukul Antara nama lain bagi huruf Muka Ta'if Fawati Fursuat Hawatih ni pembuka-pembuka surah-surah Nama lain bagi huruf-huruf mukata'at Ataupun dia panggil Hawatihus Surah Pembuka-pembuka surah Kan dia kan dia mulai Ilami, Ibn Naurah Nama ni semua kan tak-tak pembuka Maka ada yang nama lain bagi dia Selain dia huruf mukata'at Dia panggil Hawatihus Surah Pembuka-pembuka surah yang bacaannya menerusi menama-nama hurufnya dibaca panjang namakan. Jadi asing-asingnya itu jadilah nukhuf saudain lah tak Pembaca huruf-huruf yang serangkai berlaku dalam hukum islah, idrak dan ehfa. Islah jelas, idrak memasukkan ehfa sama. Jadi di dalam daripada ramai ratus ini, kita akan beri nama ramai. Adakah tak wajib memenuhi yang memenuhi ramai orang yang memenuhi. Mim yang ini mi, dijeramkan ke dalam mim yang selanjutnya Dengan defisit dengan berangkut defisit dengan berangkut defisit, tapi keseluruhan tidak benar. Allah. dia jatuh sedar berhormat dan yang lepas ni pun ni maka dia masih diterangkan yang sukun ni ke dalam ni yang tulangnya di polis ambil rasyid dia buatlah macam ni adik lah jadi sama juga lah sukun malam ni sukun jatuh sedar berhormat maka dia dihubungi dan dibaca sepanjang 6 markas kemudian dia kata dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia berhormat maka dia jadi bukan cilin cilin ni tak perkataan ini jadi harfi, Mustafal kebapak ada Hasli Mustafal kebapak ada Hasli Dia satu Jadi lah kemarin Hasli Harfi Mustafal Contoh-contoh dulu Alhamdulillah Amin Taham? Tengok satu lagi ya satu lagi yaitu mat lazim harfi muqatta contoh dia bunyilah sin nun qaf sa semua kerana dia tidak ada sesi sebab ramai yang sampah yang Di depan 4 Lepas tu Dia hukum Mahathirazim Mahathir Mohafah Dengan Tantik asyik Dan Degasai Tentang Hukum 4-4 kena baca 6 Arkad Tak Mad Azim pecah dua, satu kalimi, kilmi, satu harfi Kilmi, kalimah, dan harfi, huruf Kemudian, kedua-duanya juga pecah dua Satu Mustafa, satu Muhaffar Mustafa yang ada kastik, satu Muhaffar yang tak ada, satu Sama juga arfi, yang Mustafa ada, satu Yang tak ada, satu Contoh, kilmi Muhaffar, da, lin, dan seterusnya Contoh, kilmi Muhaffar, al-anah Satu itu Contoh kalau hati contohnya alif lam itu muhafaz itu nun qaf qaf semua dengan al surah fakih bau baswa itu sahaja boleh boleh ha ha boleh nak boleh jadi ustaz nak jadi boleh banyak ni keuzanan ni orang nak ngaji dengan al-Quran saya tak nak, saya tak pun tak nak no no, no, no, no, no, no Boleh saya rekam dengan semua ruang Ok Ok ready? Hmm? 5 hari yang berjaya dengan berjaya Hmm? Hmm? Ambil Kita buka tangan tengok Kita buat, kita cek ke bujian Sebab bujian dia lah bujian Bagaimana ni? Bagaimana ni? Bagaimana ni? Tanya apa ni? buat grup ke dua grup Kita buat macam satu Pelan tu menang Atau tiga maka Siapa yang menang Belan tu yang kalah Kemudian ke jadi malam Tak jadi mana Tak jadi malam orang gaji Ok <laughs> <mini drained out> Asap ni dipondok-pondok, pengajian dipondok-pondok tidak ada, tak ada ujian atau perperiksaan Tak ada, tapi sekarang dibuat, walaupun pondok pun dibuat Sebab apa, pelajar tu dia dah sedia Memanglah dia belajar untuk pekerjaan, hmm. dah lama dengan dia belajar, dia baksa belajar kerana tak ada tu so Dia malu pula kalau dia ke, kan? dia akan belajar, sempurna dia putus kalau yang visitor pengajaran ni, Tidak ada peksa ni Dia faham Dia tak faham Dia tak faham Dia tak, faham. tak ada hal kan Dia memang tahu Nanti <tuh> <dah>, dia faham Dia tak faham Peksa buat tahu Nanti dia ni Fail 35 Nanti 90 100 oh, Ini pantai Pijuan eh. tu bukan peksa Nanti aku nak tahu Ketakatan mana Terfahaman Ketakatan Dahlah boleh kebab <tuh> Ha? Ya, tak ma -mari, ma -mari, kita ingin beri Kewasa Ha Kita digatkan Kanak-kanak Tak tarik, belum tarik Nanti faham kan? kita keluar lagi Nanti habis titan ni Sekiranya tak bagi Kita buka lagi kitab tengah Yang sebalik sikit ni Kita buat nak sampai dengan masjid jalan Insyaa Kami dipenuhi pun Jatuh lagi tadi Berada tu berada tu berada tu berada tu Berada tu berada tu berada tu Berada tu berada tu berada tu Berada tu semua orang tahu benda ni kitab Ini kau, 5 kita. kitab InsyaAllah aku tahu 5 kitab tu ni kan Kepada 3 lah, kepada 3 kitab dah punya lah, tak, tak ada oh, ta diuskan <uire> Okay Kepada orang pilih yang nak bagi ijazah pun Benda orang nak kan Salah je Tak tahu, tak ada yang mana dia ajar Kalau dia tu tak ajar dia boleh Okay, insyaAllah InsyaAllah Jadi contohan tu, simpel jemputnya Benda ni semua perlu dipanjangkan dalam orang dan aku dengung, dengung Itu berlantung pada sifat orang tu sendiri lah Baca dia lah Baca dia macam Ikhlam Mem Itu dengung sebab Mem tu bertajik Itu kan Wajib benar tu tak keluar. Yang penting panjang dengan markah Wajib Kalau wajib faham-faham Terus tu ni Terus Okey Cukup Mudah-mudah kita kefahaman okay. ke lah Kita masih kan? kita dengan Pasukan kita Hola, bienvenidos a nuestro canal. Es bueno verlos. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum.